— Перший чую про космічний порох, — знову заперечив він. — Я теж бачу, що ви не знаєте, — сказав я, — і тому прийдеться пояснити, що це має пряме відношення до датування віку Землі. З появою штучних спутників Землі вчені отримали можливість виміряти кількість космічного пороху, який проникає щорічно в атмосферу Землі. І, виходячи з отриманих даних, підрахували що на протязі мільярдів років, які космологи приписують Землі, на Землі поверхні повинно було б осісти стільки космічного пороху, з якого створився б шар товщиною у 15 метрів. Однак процеси ерозії, які відбуваються на Землі завдяки дощам і вітрам, такий недоторканий шар цього пороху ніде на Землі поверхні не зміг зберегтися, а на поверхні місяця процеси ерозії від вітру і води відсутні. То вчені заявили, що на ньому існує такий шар пороху. І при створенні космічних апаратів, які мали сідати на поверхню місяця, а також при створенні скафандрів та обуві для космонавтів, які повинні були ходити по місяцю, затратили величезні кошти, щоб все було зроблено так, щоб не втонуло в 15-метровій шарі того мікроскопічного легкого поруху. Та коли космічний корабель достиг місяця, і космонавт Ірвін на своєму апараті «Павук» опустився на його поверхню, там ніякого поруху не було. А тільки десь та десь у ямках було 2-5 сантиметрів. І це відбувалося не в сиву давнину коли люди ще не могли сказати так сміливо, як ви, що все досконало вивчено. А відбулося тільки що. То хіба це досконале вивчення? І це навіть не на одній з сонячних планет, а на супутниковій землі, до якого всього 365 тисяч кілометрів від землі. Ще більше я міг би насміятися з датування по радіоактивному углероді 14, «Невже ж ви і в цьому базовому методі датування віку землі та інших викопних останків живих істот углеродом 14 не довіряєте?» Майже роздратовано перепитав він. «Рад би вірити? Та не можу, не віриться», – говорив я. «Я впевнений в тому, що зараз і ви станете невірним, якщо прочитаєте те, що я для вас приготував». Ось ця послідня публікація про таку ненадійність цього методу. А скільки про це писалося до цього? Невже те приходило мимо вашої уваги? Ось читайте. Я даю вам газету «Комсомольська правда». Він читав, а я коротко опишу про що. Продовження про атеїстів 2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 Про таку ненадійність цього методу. А скільки про це писалося до цього? Невже те приходило мимо вашої уваги? Ось читайте. І даю йому газету «Комсомольська правда». Він читав, а я коротко опишу про що. В Криму, на березі Чорного моря, в підводних пещерах, археологи-підводники знайшли кістки якихось тварин приглянулися до них і виявили на їх поверхні малесенькі трикутні утвори. Тих трикутних дирочок було дуже багато. Археологи в азартній лихоманці нововідкриття констатували, що ті трикутні дирочки розміром 3 мм не могли образуватися природною дією, що то не що інше – як витвір живої розумної істоти. Іншим словом, людини до історичних часів в якихось ритуальних цілях залишилося тільки взнати вік тих кісток, щоб по шкалі еволюції мати ще один доказ, коли людина вже була спроможна розумно діяти. Віддали ті костамахи, я вже не пам'ятаю, який науковий інститут, щоб методом вуглероду-14 Датувати їх вік. Результат вийшов приголомшливий. Один мільйон років. Значить, ті Кості говорили, що один мільйон років тому людина жила на землі і вже була розумною настільки, що вміла робити трикутні отвори в кістках. Це ж сенсація і підтримка теорії еволюції Дарвіна. Ура! Ті археологи знову поїхали в Крим, ще за такими кістками, щоб їх було багато, і був доказ незаперечний, що дійсно люди існували на землі мільйон років тому. В Криму шубов стали по водяних пещерах, в берегових скелях, і привертали на себе увагу рибаків, які стежили за ними якимось чудаками, що збуджено виносили з води по Костамасі і майже що... Вигукували «Ура!» З цікавості познайомилися з ними. А вони поділилися з рибаками про так везначні знахідки, яким мільйон років. І стали розпитувати рибаків, чи вони не зустрічали десь поблизу їх промислу таких костей. А рибаки їх потішили, що знають, де є багато таких кісток, тому що вони самі позаносили ті то коров'ячі чи костамахів-пещери для приманки крабів. І позаносили їх туди не мільйон років тому, а тільки декілька тижнів взад. Саме собою розуміється, який стрес і розчарування охопило археологів. Вони з обуренням накинулися на науковців. Здавалося, відлупцюють їх тими костамахами. Коли ж зробили дійсно науковий аналіз, вже не по методу углерод-14, то дослід показав, що ті трикутні отвори на кістках створилися під дією якихось мікроорганізмів у сприятливому засоленому середовищі теплої морської води. А вік тих кісток відповідав тому, про що розказували рибаки. І сталася друга сенсація, яка хохотом понеслася по Криму. А відлуння того хохоту вчули навіть сектанти на Буковині. Коли Лишан перечитав ту статтю в моїй присутності, то збився Гецпан Телеку. Не знав ні, що має казати, але не знав, що навіть думати. Став розглядати газету, чи не підробку якусь я йому підсуну. А я його так апетитно заспокоював. «Ні, Володимирі Юхемовичу, то не підробка» то чисто ваша комсомольська правда. Не задурно ви сьогодні приїхали до мене. Не повертати смяти в порожній? А я, я дуже радий, що мав чим вас почастувати. Хитаються ваші основи, а мої непохитні. Те, що Бог сказав, один тільки раз воно непохитно стоїть віками таким, як його виголосив Бог а те, що виголошувала наука, яка відкидає Бога, рушиться одне за одним. Тільки за мій, не так довгий ще вік, скільки змінилося гіпотез та теорії про виникнення чи створення хоча б найблизької і доступної нам сонячної системи. І знову так далі, і так далі. взираючи на свої поразки, він все ж приходив до мене за другими. Одного разу запропонував мені написати рецензію на випущену тоді атеїстичну книгу автора Воробьова «Противоречія в Біблії і притворство віруючих», в який автор де тільки міг за що зачепитися в Біблії, те все розкритиковував, вкриваючи ганьбою все святе. Рецензія – це викладення – Своїх думок з приводу якоїсь книги чи будь-якої публікації. Книга була трохи вища середніх розмірів, сторінок десь на 300, на російській мові. З його дозволу я міг писати все, що думав, що розумів, не лякаючись, що мене за якісь вислови проти науки чи атеїстів буде хтось переслідувати. Він дав мені гарантію. Що де б не збуджувалося якесь обурення проти мене з приводу моєї рецензії, він те візьме на себе, що я писав по його проханню. Це для мене було захоплюючим. Я де не глянув у ту книгу, відразу в мені народжувалися чудові відповіді, щоб те, що автор перевернув догори ногами, поставити назад на ноги, на почесне місце, де тому належало бути. Я вірю, що те було від Бога, і я погодився, отримавши можливість відвести душу на безбожниках. Чому Лишан ішов на те? Він же добре мене знав, що я знайду, що сказати на все написане, не в їх користь, а в нашу. Я тоді думав, і так і по сьогодні думаю. Що він хотів мати такий матеріал у своїх руках, щоб заставити інших йому підлялих безбожників добре готовитися до виступу перед віруючими, щоб не програти битви. Тому що серед віруючих є добре озброєні проповідники, з якими нелегко справитися, а також доказувати іншим безбожникам, з якими сектантами він має до діла. Бог мені чудово допомагав у тій справі. Давав потрібні думки і слова. І з його допомогою я все перекручене і перевернуте автором, Божою правдою і здоровим глуздом вирівнював і ставив назад достойно, на належне місце, викривав всі хитрі і, і нечесні уловки автора, де він спотворював факти, щоб обдурити недосвідчених і поглумитися над святиною, а те, оберталася ганьбою на його авторитет, як не знаючи описання, і сліпо віруючи у теорію еволюції, в якій слабо розбирався. Більше половини тієї праці я зробив у себе в майстерні, а решту дома. Списав уручну 80 форматних листів паперу з обох сторін. Своєю працею я був задоволений тоді. І по сьогодні дякую Богові, що Він вдохновляв мене і давав потрібні слова мудрості. То було не моє, а Боже. То доповнювалося Боже слово, мовлене до мене, що я буду давати тобі особливі доручення. Ти будь чуйний до того, що буду класти тобі в серце, і те роби. І будеш мати в тому радість, благословіння, а також і труднощі, але нагорода в мене. Він забрав мій рукопис з завіренням, що поверне мені з часом, але не повернув. Я думаю, що вони в нього зберігаються як доказ його бойових буремних днів. Я не настоював, щоб він мені віддав. Воно не слави для Бога в офісі безбожника не складало, а навпаки свідчило про існування Божої непереможної церкви, а їх поразки. Тоді копії зробити з того було неможливо, ксероксів у нас ще не було, і так у мене і на пам'ять не зберігся ні один примірник. Через декілька років я стрінувся один на один з директором Дому культури нашого села, який опісля покаявся і помер віруючим. А ще тоді він скористався тим, що ніхто нас не почує, і запитав мене. «Лікодім Манольович, скажіть на мені правду, то ви самі написали критичні спростування на атеїстичну книгу?» А я запитав його, «А чому тебе це те цікавить? Звідки ти про те знаєш?» «Я знаю, – каже він. Нам про те говорили на районній нараді атеїстів. Там виступав перед нами сам Лешан, бувший голова районного товариства «Знання». Який тепер у обкомі партії, він перед всіма піднімав цілу стопку списаного паперу і говорив нам, щоб не думали, що з сектантами так легко справитися, що потрібно добре бути підкованими научними знаннями, бо такі, як Марчук з Кам'янки, скоренько поставлять вас на лопатки. Говорив і показував. Ось у мене в руках рецензія на теїстичну книгу написана ним. І казав, що протистояти вам йому самому важко. Я думав, що він просто лякав нас, щоб ми працювали над собою. Думав тоді, що то неможливе у наш час таке написати віруючому і не бути засудженому. Невже таке могло бути?